Kiitos rakas tästä ihanasta armon päivästä minkä olet meille antanut. Herra, kiitos pelastuksesta. Kiitos sinun hyvyydestäsi meitä kohtaan. Herra siunaa tämä päivä, kesäinen päivä. Siunaa jokaista sisarta ja veljeä jotka ovat matkoilla. kesämökeillä, sukulaisten ja ystävien ilona. Herra, käytä sinä heitä siellä tahtomallasi tavalla. Anna sinun nimesi tulla kirkastettua tänä päivänä tavalla ja toisella. Kiitos, rakas kallismestari, että meitäkin tässä temppelissä siunaat. Herra, avaa meidän sisäiset korvat kuuntelemaan sinun puhettasi. Herra, siunaa kaikki laulut ja Ennen kaikkea siunaa heimovelje, joka julistaa meille sanaa. Herra, anna tämän sanan oikein sulautua meihin uskossa. Kiitos rakas kallismestari, mitä tulet tekemään tämänkin päivän aikana.